Under denna incident hade generalen dock sett något som gjort honom både rädd och illa tillmods. Salvan hade varit helt utan verkan. Han hade sett hur kulorna från de svenska muskötorna slagit ner i marken i små fontäner av sand bara drygt 20 meter framför mynningarna. Om resten av krutet var lika kraftlöst var det förödande för den svenska arméns slagkraft. Det var ett i högsta grad oroande faktum. Då allt pekade på att ett stort slag var för handen. Levenhaupt hade under lördagen rapporterat vad han sett för Karl XII. Kungen vägrade tro honom. Men nu var det alltså söndag och vid middagstid var det återdags för nya ryska attacker. Tre skvadroner rysk kavalleri red upp på de vida och böljande fälten utanför den lilla byn Ribzi. Byns trädgårdar utgjorde det långa svenska kavallerilägrets norra gräns. De ryska trupperna började skjuta på förposterna. Några av regementen kavalleri fick order att sitta upp. Motanfallet inleddes av en förpost från ösköta kavalleriregimentet under befäl av den 21-årige ryttmästaren Axel Wachtmeister. Även denna gång avvisades de närgångna inkräktarna efter en mindre strid. Förlusterna var rätt lätta. Tre svenska ryttare dog. Till de sårade hörde en av kungens guldgalonerade drabanter, Ebbe Ridderskants. Han skadades svårt av ett värgstick som gick rakt genom hans kropp. Ebbe hade mer eller mindre ärtappats av det ryska anfallet då han var ute på fälten, troligtvis på ett spaningsuppdrag. Den ryska attacken var också ett led i ett spaningsföretag.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 En ung man på 27 år med högt hårfäste, kraftig näsa, fylliga läppar och en befallande uppsyn. En kung av Guds nåde, van att befalla och van att bli åtlydd. Sittande på en bår inspekterade en postering på höjden in vid floden. Det var samma postering som varit i strid tidigare under dagen och som då förstärkts. Tvärt emot tidigare order beslöt kungen helt sonika att dra in hela avdelningen. Tydligen ansåg han att den inte behövdes längre. En officer antog, med hänvisning till det ryska överfallet, att denna åtgärd var kommande av att man nu avsåg att sätta stopp för dessa och andra förolämpningar. Han trodde att kungen beslutat att låta armén gå till anfall mot den ryska här som väntade bara några tusen meter längre norrut. Antagandet var helt korrekt.